Перелік репресивних заходів великий, і всі вони були спрямовані на те, щоб загнати селянина в безвихідне становище, а тим самим преректи його на голодну смерть. Селянина колгостника визнали на рівні державної політики класовим ворогом радянської влади. А радянська влада мала досвід боротьби з класовими ворогами. Їх висукували в селі і в місті управління колгоспу і в райкомі партії, в редакціях газет та журналів і в Центральному комітеті КПБУ. На плене місця КПБУ в 1933 році Павло Постишев підсумував. Помилки і промахи, припущені КПБУ у здійсненні національної політики партії, були однією з головних причин прориву 1931-го 1932 років у сільському господарстві. Якщо так, тобто якщо національна політика республіканської парторганізації була неправильною, тоді треба шукати тих, хто цю політику проводив. І вже в березні 1933 року розстріляють 35 осіб керівного складу Народного комісаріату земельних справ УРСР Постешева і його московську команду не влаштовувала ні політика українізації, яку проводили Олександр Шумський і Микола Скрипник, ні діяльність всеукраїнської академії наук, ні творча атмосфера, яка ще не була остаточно приглушена диктатом партійного керівництва, літературою і мистецтвом. Згортаються історичні школи Грушевського і Яворського. Зарештовано із керівників і учнів, без будь яких пояснень ув'язнено президента Вапліте, письменника Михайла Ялового, покінчують життя самогубством Микола Хвильовий і Микола Скрипник. Заарештовано і знищено комуністів і числа колишніх боротьбістів та укапістів, членів забороненої української комуністичної партії керівники членів інших українських соціалістичних партій та учасників революційних подій на Україні 1917-1919 років, які перейшли на службу до радянської влади – Сумського, Річицького, Максимовича, Мазуренка, Полоза, Тютюнника, Христюка, Голубовича, Чечеля, Косика – Напленими цікаве КПБ 24 січня 1933 року головною державною небезпекою на Україні націоналізму, відкрило шлюзи для повального терору проти української інтелігенції, проти контрреволюціонерів з партійними квитками в кишені. Призвело до інфільтрації доктрини про український націоналізм в усі сфери суспільного і культурного життя республіки давало підстави для посухів і викриття українського націоналістичного підпілля, а отже, для узаконення терору. На підставі тільки офіційних радянських джерел Григорій Костюк зробив перелік тих підпільних націоналістичних організацій, викритих органами НКВС на Україні до 1937 року. Перше. Співка визвела Національний центр УМЦ 1931 Третє Союз Кубані і України 1929-1932 Четверте Контрреволюційна шкідницька організація Конора Поліщука П'яте. Українська військова організація УВО 1933 Шосте Польська організація військова на Україні 1933 Український есерівський центр 1933 8. Восьме. Всеукраїнський бородійський центр 1934 1935 9. Український центр білогвардійців-терористів 1934 10. Націоналістичний терористичний центр 1935 11. Одинадцяте. Націоналістично-терористична група